Užitelji, dobrodošli još jednu emisiju o, o savjetima građana i civilnom društvu Sektor 3. Danas nam je gošća, da, gospođa Danica Benkeg, višupravni referent za zašto okolišu u urodu državne upravo u Karulačkoj Župani. A tema, situacija vezana za deponiju Ilovac. Kako se odgvijaju stvari na deponih, kad će to biti sve skupa rješeno i šta je, može biti građanima interesantno vezano za deponiju. Vi ste uh, bili članica komisije za ocjenu studije utjecaja na okoliš.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 ciljenog sadrža odlagališta Ilovac, pa možete malo ispričati kako je sve skupa to teklo. Građani uz deponiju Ilovac, dakle u Zagrebačkoj ulici i okolim mjezima na Orlovcu Ilovcu su sigurno ti koji to najviše žele u ovom gradu, sve nas druge, ali njima to svakodnevno stvara jedan gorući veliki problem kako, kako ono vizuelni, zdravstveni i svakojak već 30 i više godina. I prema tome e, možemo sada reći da su korak do onog dana kad će se deponija sanirati i zatvoriti ne baš ono vremenski jako kratko razdoblje, ali ipak je sve krenulo za uprema zakonu i Doista, nakon svih mogućih pokušaja da se deponija sanira i zatvori, ovo je jedan od najuzbiljnijih i tako će sigurno i biti. Svjedoci su i građani i ja, kao osoba koja radi o ovom uredu, ali kao građani novog grada, da je bilo nekoliko pokušaja, pa onda se to napravila studija, pa je sve samo završilo na studiji, nije nikad se saživio onaj korak dalje realizacije oko dokumentacije kamo li na terenu. Pa onda je došla neka druga vlast, pa je sve rečeno idemo iz početka, to sve nije bilo dobro. Pa se tako počinjalo tri puta ispočetka što sigurno uzelo puno vremena, živaca, strpljenja tih ljudi, a i novaca, moram reći svih nas. I konačno je napravljena studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju odlagališta otpada na ilovcu, koja je i po komisiji ocijenjena i prihvaćena kao dobra varijanta. Do, izda, Ministarstvo zašte okoliša je izdelo pozitivno rješenje na, za tu studiju. Radovi na deponiji da se ne čeka lokacijska građevinska dozvola, oni koji se mogu napraviti, a to je premještanje i preslagivanje smeća prema projektu kojeg sada već imamo koji je već definiran ni obrisi i načini sanacije u samoj studiji, a i tehnika dokumentacija za lokaciju je gotova iz koje je to vidljivo tako da dio posla koji se može u naravi raditi se radi e, to, rokove i iznose to ja ne bih komentirala to će sigurno gradska uprava i direktor čistoće reći ali ono što mogu reći građanima da smo baš pred realizacijom toga da će se deponija Ilovac u naredne dvije, najzednje tri godine potpuno sanirati i zatvoriti i da nakon toga, nove generacije ljudi koji, ula, ili ljudi koji ulaze u ovaj grad neće ni znati da je tamo ikada bila deponija i ikada da je smrdilo, da je gorilo i da je stvaralo sve ove probleme kroz niz godina koje je stvaralo. Da, točno je rekli ste da sam bila članica komisije za ocjenu studije, bila sam i onih ranih studija, jer ovo je treća studija, nažalost, treća studija u Cicena okolič za deponiju Ilovac, jer svaki put se napravila studija i nije, nije se nekako kretalo dalje od toga. Svaki put su se predlagale varijante i... Temeljna varijanta je zapravo ostala ista, a to je da se otpad ne premješta na drugu lokaciju, nego da se na postojećoj lokaciji taj otpad pravilno tehničkim rješenjima dajmo to reči, zatvori. To je građanima najprihvatljivije kad im kažemo neće se otpad Nikud Silovca odvoziti, nego će se određenim tehničkim rješenjima on sanirati na samoj lokaciji. Prezentirano je nekoliko puta tehničko rješenje sanacije i ja sam obećala građanima na jednom sastanku savjeta građana da bi bilo dobro da se organizira još jedno što je i direktor čistoće prihvatio i autor projekta iz IPZA Projektnog biroa, gospodin Danko Fundirulja i to najbolje možda napravimo u devetom mjesecu, kad se ove predradnje sanacije uh, oko preslagivanja odpada pa prekrivanja zemljom, što sad jest u tijeku, dogode da, i do ta će sigurno biti ishođena i lokacijska, da se ljudima jednostavno ovi tehnički detalji vizualno pokažu kako će to biti. To je dosta teško prepričati. Ja, možda biti pričati. Bi... Teško da li... je to ljudima zamisliti to su i stručni nazivi i tako što što bi to njima značilo? Ja mogu samo reći da će se otpijat prekriti i geotekstilom i zemljom, da će doći do postavljanja ozračnika za metan, da će se u potpunosti regulirati oborinska voda, da će se regulirati potok Koritinec koji je išao kroz deponiju, da će se, kad je studija prihvaćena, onda je dano i niz tehničkih rješenja kako ono da kažem vizualno kako će to izgledati ipak to neće biti onako poravnato sa nivom zemlje kako to ljudi misle jer trebalo je u tu deponiju staviti i sve bale što Sada koje prolazi pored deponije može i vidjeti kako to napreduju radovi i kako to izgleda. To će biti jedno brdo, da tako nazovimo manje brdašce, koje će u konačnici biti zazelenjeno, posađeno drveće uređen okoliš, a u ovom prednjem dijelu gdje je sada sajam automobila, tu će biti isto također određeni su tom studijom neki novi sadržaj. Kad se deponija sanira i zatvori, rekla sam da se neće ni primijetiti da je nekad tu bilo uopće smeće. Ovi sadržaji će naprijed postojati u skladu sa gupom, a što je važno reći da će se kroz sljedećih 20 godina vršiti monitoring. To znači da će se praciti stanje zraka i vode, određen je čitav niz mjera koje se moraju e, raditi i kroz koje razdoblje. Možda je najbolje... A molim bih ono da malo pročitati, približiti slušateljima, pogotovo građanima iz, iz gradske četvrti. Pa ovako, mjere... E... Zaštite okoliša su mjere koje se odnose na smanjenje efekta staklenika i utjecaja na kakvoću zraka. Zatim mjere zaštite voda. Bit ću da će ljude najviše, je i u samoj ocjeni studije, najviše je primjer bi bilo, na problem voda i zaštitu voda jer znamo da su to bajeri i bivši bajeri, bivša iskopi gliništa i da je to područje, da zapravo naše smeće je uronjeno u vodu kako je neko bio rekao iz hrvatskih voda i zapravo je to problem ovog odlagališta i najviše primjedbi i tehnička rješenja su i bila najkompliciranija kako riješiti vode. Tako da je i najveći broj mjera zaštite voda propisan. Jedna od tih je da će se završni sloj će biti vrtveni, vrtveni dakle, sloj koji će sprječavati prodiranje oborinskih voda u odlagalište, a time će spriječiti stvaranje novih procjednih voda. Zatim, radi spriječavanja dotoka površinskih oborinskih voda na prostoru odlagališta, tako zvane vanjske vode, izgraditi obodni kanal oko tijela odlagališta za prikupljanje voda. Tako prikupljene vode preko taložnika će se ispuštati u mrežu e, melioracijske odvodnje lokacije, to je onaj kanal pojatno. To se sad već može u naravi vidjeti da se vrše regulacije i da se rade obodni odvodni kanali. A ste rekli da se na pojatno to spaj, bude daje. To, onda... to kanal se tako zove, Aha. kanal pojatno, sve će to završiti na uređaju za pročišćavanje mm -hmm. i mjeriti se prije ispusta u kup. Zapravo. Dakle, mi ćemo imati jednu situaciju kanale e, okolo čitavog odlagališta za ovu vodu i onda će oni završavati u kupi. Ali e, dozvolite da kažem još dalje da će se sadržaj tih sabirnog bazena u kojem se skupljaju sanitarne odpadne vode, on će se prazniti putem e, registrirane i ovlaštene tvrtke, vjerovatne našeg vodovoda i kanalizacije. Zatim će tamo biti vode od pranja vozila i opreme, kao i vode s jednog dijela reciklažnog dvorišta. Jer kad sam rekla za onaj postojeći sadržaj koji će biti, na deponiji, kod ulaza u deponiju će ostati sa lijeve strane reciklažno dvorište, pretovarna stanica... I skladište za upravo i otpad koji se da iskoristiti. To je idealna lokacija za sve ovo ja to volim reći, sekundarne sirovine koje se iz otpada mogu izdvojiti koji su budućnosti će se i morati izdvojiti. Dakle, na tom dijelu će ostati takovi sadržaj pa onda sva vozila koja tamo dolaze će se vršiti njihova pranja. To će ona odlaziti, biti izvedeni separator ulja i masti te i nakon toga će se ispuštati u taj obodni kanal. Dakle, imat ćemo situaciju da na dijelu uz deponiju, sadašnju govoreći, u, od upravne zgrade pa lijevo prema šumi i samo deponiju voda nova, ajmo to tako reći, što oborinska, što površinska, ne smije dolaziti više u tijelu deponije i u otpad. Ok, jel mi sad jednu malu pauzu napraviti pa se onda vraćamo nakon kla, kratko klasu. Zlušatelji, dalje ste u emisiji Sektor 3, a današnja gošća Danica Benkek. Viši upravni referen za zašto u okoliša u uredu državne uprave u Karolaškoj župani pokušava pojasniti situaciju oko odlagališta na ilocu, dakle kako teku radovi na sanaciji. Obzirom da je to cijelo područje tako isprepleteno podzemnim vodama, pa kako je ono dalje sustav tog filtriranja, sprečavanja, odlivanja voda, dakle iz samog saniranog odlagališta u okolim. Ja sam rekla kako će u naravi, ono, to je teško je to možda zamisliti pogotovo ljudima koji nisu iz ruke te, ova tehnička rješenja to je daleko bolje vizualno vidjeti da, ja sam rekla da. da bi bilo dobro da ćemo sigurno potrujiti u devetom mjesecu to javno prezentirati građanima da vide tehnička rješenja same sanacije što se ugrađuje, kako, gdje gdje ozračnici, gdje je regulacija ovih obodnih kanali kako, idu, kako je reguliran potok gdje su taložnici, gdje su separatori, to je najbolje zapravo vidjeti, međutim Posebna je pažnja, <kuh> rekla sam već u dva put navrta, posvećena zaštiti vode i o vodi, <kuh> zbog toga što je to područje na vodi. O vodi se najviše i vodilo, rekla sam, rasprave u studiji i najviše mjera je propisano upravo za kontrolu vode i monitoring koji je također e, propisan, odnosno praćenja, program praćenja stanja okoliša nakon sanacije i u tijeku sanacije također je najviše težište stavio na a, vodu, ali isto tako i na a, plinove koji se moraju mjeriti, tako da će se a, prikupljene sve oborinske vode će se uz, a, uz kovati na ispustu s odlagališta u recipijentu, a vode u recipijentu pojatno i tečalak, to je onaj uz ovu šumu prema, prema Wienerbergeru, uzvodno i nizvodno odlagališta, te će se kontrolirati najmanje jedan put godišnje, tijekom sanacije. Dakle, tijekom sad kad počne sanacija, jednom godišnje će se kontrolirati oborinske vode sa odlagališta. Jedan put godišnje u, u deset godina od dana zatvaranja, odlagališta također, a u sljedećih 10 godina jednom u dvije godine. Dakle, iz toga je vidljivo. U tijeku same sanacije će se vršiti kontrola voda. 10 godina nakon sanacije i zatvaranja jedan put godišnje, a još sljedećih deset godina, dakle, dakle, kroz 20 godina, jednom u dvije godine. Ono što smo također istavili i ugradili u studiju, što je našim građanima poznato i gdje se dizela jako velika buka, je preko 2000 tona otpada pristiglo iz duma kože pa kasnije Pelis, tvrtke iz Svetskog Kraljevca, to je krom špena, otpad koji je u to doba bio klasificiran kao opasni otpad i dospio je na našu deponiju, odložen u jednom dijelu deponije gdje smo u studiji rekli da on postoji, da se naprosto evidentira i da se prilikom određivanja parametara koji će se kontrolirati, jer oni su određeni pravilnikom za vodu, ali smo dodali da se kontrolira i šesterovalentni krom, upravo zbog toga toga što smo svi skupa mišljenja da je u to doba su se praznila razno razna skladišta od ostataka kože i rađevine u kožarskoj industriji, tako da to nisu bile nove i moderne tehnologije, nego naprosto one stare, zastarjele gdje je dominantan krom, a on nikako ne bi smio dospiti u vodu, jer je krom, topivu u vodi i to smo stavili da se posebno vodi briga i mjeri takvog parametra. A znači se zna gdje je sad konkretno taj krom? Pa ja mislim kojem... da je to teško reći gdje je taj otpad odložen, jer on pomješan sa svim ostalim komunal... otpadom. Ta, ta da, na komunalnoj deponiji je to odloženo i pretrpa u svim ostalim otpadom, sad će to biti preslagivano složeno i sanirano ali on ostaje tu on je i dalje nekako zaziramo toga da je neopasan jer napr naprotiv analize su pokazale jednom neopasan, jednom opasan po ključnom broju i po zakonu e, tu su se lomila koplja, tu su kljuštale i kaznene prijave, tu je bilo svašta građani su negodovali kao i udruge i, i, i svi ali to je jednostavno odloženo i treba imati jednu ovakvu opasku ako bi se pojavilo u tim analizama kroz 10 ili kroz 20 godina povišeni parametri kroma, da se zna od čega je to i da se znaju podozimati zapravo mjere, jer da se ne bi za 20 godina će doći neki drugi ljudi koji se neće ni sjetiti toga da je to 2.3. odloženo, i, I naprosto da se zna da treba obratiti pažnju na to. A kako je to uopće moglo biti odloženo na deponi komunalnog otpada kad se zna da je šesterovalentni krom, da je hancerogen? To je pitanje za direktora čistoće, ne za mene, tadašnjih direktora čistoće i ljudi koji su to odobrili, primili, dokumentaciju koju su poslali u stop pa svih sudjelnika u svemu tome. Tim, tim, tim poslom i tim radnjama oko toga su se bavile inspekcijske službe, bavilo se policija, krim policija točnije, bavilo se državno odjetništvo, završilo je kako je završilo. No, ja doista ne znam, ja sam samo dobila podatak koliko ga je stiglo i to moram vjerovati... Koje to dvije tisuće tona? Oko dvije tona, da, dva miliona kila različitog ovog, otpadnog mulja i sitnih strugotina od obrade kože. Koji je prikazan u dokumentaciji koja je dolazila kao neopasni otpad, a prema tada vrsti uredbi o ključnim brojevima spadaju kategoriju opasnog otpada. I to jednostavno meni nije ulazilo u podatke, ja to nisam mogla završiti obradu podataka katastra emisija u okoliš, jer ne može se unijeti podatak koji je neistinit. Automatizmom ga ne možete u obrazce unjeti. To je bilo ono zvono za uzbunu, Građani još povrh toga li to jako smrdilo. To su bili vrućine ljet, ljetno doba, sedmi mjesec kad je počet to dovoziti, dovo i negdje od polovice sedm mjeseca pa do polovice trećeg izduće godine od 202 do dvije treće je otpad dovožen. I u tom razdoblju su oni sami sam proizvođač tvrtka peliska domakože odnosno peli su prikazali da je toga bilo oko 2000 tona. Da li je to točno toliko ili nikoga nije vagao ja ne znam. Ali možda bilo više, da. Možda. Građani su sami zvali, govorili, čak su ono neke ono računice koliko je po broju kamiona, pa koliko kila ide na kojih, odnosno tona po kamionu, tako neke računice iz izvali. Pa imali su pravo u tome, jer to ja vidim po pristiglim prijavnim listovima koji su išli uz svaku tu poširku. Pa je primjerice, voženo 6 tona i najviše 12 ili 14 vozi kamion koji ima zapreminu minut 37 tona, i ide tri puta na dan. To je... Prvo nešto što je upalo u oči svima da tako veliki kamion nosivosti 37 tona ide tri puta iz Sesvedskog kraljevca, u Karlovac poluprazan, gotovo prazan. Ako vozi 4 tone, a zapravo mi ne mu je 37 i ide tri puta, mislim, ko je mogao naplaćati taj transport. To, to je niz stvari koje su da, da, da. to bile upitne. I tako i sad se pokazuje, on je ostao tu pomiješan sa ostalim otpadom, ali treba zapravo biti oprezan. To sam ja htjela reći, to treba naprosto kao činjenicu uzeti u obzir i kod mjerenja i analize voda to treba također mjeriti. A koji je sad smisao sada sanirati e, cijelo odlagalište i onda za primjerice 10 godina da se otkrije da taj krom izlazi u vodu. Da izla... dakle ona će... Ponovo biti potrebno jedni obsežni radovi da se opet to sanira ili kako? E pa ja ne znam što će tad biti potrebno, on je topiv u vodi i to je katastrofa. Ako se on, nažalostno, ja, ja ne mogu zamisliti da, da bi ga se našlo u vodi, to, to, on, njega, njega vi ne možete maknuti iz vode kad je on topivu u vodi. To su katastrofalne onda posljedice za živi svijet nizvodno od deponije za sve ljude oko deponije i dalje, a na, na, nadam se, iskreno se nadam, evo, da to neće biti, ne znam što bih rekla. I vaditi sav otpad, također, ništa neće značiti, jer se to već otopilo I tada kad, se, kad bi se to pojavilo na ispustu, ali no, nećemo nagrađati što a, bi znači, bilo, kad bi bilo, to, to je teško, ali zato sam i rekla da je to jedna opaska i primjedba koja je bila prilikom ocjene studije, koje su članovi komisije upozorili na to da se to mora evidentirati i da se taj parametar mora mjeriti. Mam jednom sada malo pauzu napraviti pa ćemo ona nastaviti. Savior, take me, take me U današnje emisije, gdje razgovaramo o sanaciji deponija na Ilovcu, pričao malo o ovim ne baš tako sjajnim podacima koje smo dobili vezano za opasne tvari koje su tijekom godina odloženo, ovezano za ovaj krom. Ako bi se on danas pokušao vaditi, ali ima neka, neki sistem kako ga otkriti na kojem je mjestu i kako bi ga se dalo izvaditi van prema vašim saznanjima. Pa to pitanje je trebalo biti upućeno dvije i treće ljudima iz čistoće, točno tadašnjem direktoru u čistoće, da pokaže mjesto gdje je to ili poslovođe ili ljudima koji su tamo bili na odgovornim osobama na deponiji, pa je možda ta trebalo donijeti odluku, po, možda smo pogriješili što smo to primili, pa možda će to ipak stvarati tegobu, pa, pa barem to obilježiti, locirati, no to se izmiješilo, rekla sam, sa svim ostalim otpadom i to je sada jednostavno nemoguće. Mislim da je to sada nemoguće i da to, jer sa uvjeravanja tada u to doba su bila, to je neopasan otpad, to nije štetan otpad i jedna jedna ovakva vizija koja je mene osobno strašno zasmetala, ne postoji opasni otpad, opasni otpad, na deponiji, opasni otpad je samo u glavama ljudi koji to govore. To je bilo nešto prestrašno što sam ja čula od tadašnjeg direktora Čistoće, ja imam taj novinski isjećak člana gdje on to govori. E, meni se to činilo nedopustivo. Ako je bila nekakva poslovna politika tvrtke da će se taj otpad zbrinuti, da će se na njemu dobro zaraditi, zarađivalo se sto kuna po toni, pa to nije ništa, odnosno koliko se košta sanacija i koliko to mogu biti problemi. Dakle, svi drugi, sve deponi u Hrvatskoj su bile oprezne i nisu htjele primiti taj otpad. Ilovac ga je primio. Iz kojih razloga ja neću ulaziti? E, jeli nismo niti čuli nikada? Da je on tamo moja činjenica. Nepobitna činjenica za koju ja imam dokumentaciju i koju ima i ministarstvo dokumentaciju koja sam rekla koliko iznosi. E, što će biti? I gdje je on sad? Ja to ne znam niti sam ovoga... Odgovorno to uh, znati niti trebam znati, jer to naprosto nije moj dio posla. Ja znam kad je dovežen, koliko ga je dovezlo, kako je prikazan i kako je to u odnosu na tadašnji zakon bilo. Radi opreza smo. Baš moja primjedba je bila kao člana komisije uh, u toj studiji da se to evidentira i da to bude i da se i taj parametar mjeri. Upravo da otklonimo i tu sumnju da smo to zaboravili, da smo stavili po tepih. Ja bih sad iskoristila priliku i reći da osim onoga što sam rekla da je težište na vodi, stvarno na ovoj na površinskoj vodi i oborinskoj težište i na podzemnoj vodi koja će se kontrolirati pjezometarskim bušotinama i, i u, putem kopanog bunara. Također kroz ono isto razdoblje kako sam rekla tijekom sanacije minimalno jedan put godišnje i zatim jedan puta godišnje kroz 10 godina, a kroz narednih 10 godina još dva puta. Točno određeni svi parametri koji će se kontrolirati i to ponovno naglašavam krom, ukupni krom i valentni krom. Zatim će se kontrolirati obodne kanale poslije svake obilnije kiše i emisije plinova svaka 3 mjeseca tijekom sanacije od lagališta, jedan puta godišnje 10 godina od dana zatvaranja, a sljedećih 10 godina dva puta godišnje. Dakle, sve vode, podzemne, oborinske, obodni kanali, ispusti, sve će se kontrolirati. U tijeku sanacije 10 godina, u tijeku sljedećih prvih 10 godina dva podgodišnja, a poslije svakih 10 godina... E, jednom godišnje, a poslije dva Ok, sad se možemo znači, samo nadati da naše bušotine neće kroz sljedećih 10 ili 20 pokazivati, godina pokazivati. Nadati se i, i ne znam, ne li, ajmo, a... ajmo reći da neće, ali su uh, ono što je bila zadaća ove komisije, to je propisati mjere, propisati mjere koje će, se, uh, koje će Tvrtka Čistoća i grad Karlovac morati ispoštivati, jer uh, ocjenjivačka komisija je bila vrlo stručna. Komisija, da ljudi mogu znati i imena te komisije, to nije nikakva tajna. Ljudi su često pitali da li je to sada to i da li mi tome možemo vjerovati. Tvrtka koja je napravila studiju utjecaja na okoliš je tvrtka sa izuzetnim referencama, najbolja tvrtka u Hrvatskoj za to, projektni biro IPZ, MCF i Zagreba, koja je napravila 90% svih laborata, odnosno u studiju Tecan Okoliš za sanaciju deponija u Republici Hrvatskoj. Članovi komisije koji su studiju ocjenjivali su bili magistar Damir Rumenjak kao predsjednik komisije iz Ministarstva zaštite Okoliša, doktor Slavko Šobot, član komisije, Irena Kajfeš-Pavlović iz Španijskog zavoda, član komisije, Andrzej đurić iz Hrvatskih voda, član komisije, bila sam ja, to sam već i rekla, Gordona Koprivnjak iz Gradske uprave i Kristina Pastorčić je bila iz Ministarstva zaštite okoliša tajnica navedene komisije. Dakle, bilo je troje ljudi ovoga puta iz grada Karlovca koji poznaju situaciju, poznaju prostorno plansku dokumentaciju, znali smo podatke o količini otpada, znali smo e, namjene koje poslije mogu biti. Bili su stručni ljudi e, i dobri poznavatelji za vodu, što je bilo i težište ovdje i mislim da je studija dobro napravljena, to sam ja već i na jednom javnom nastupu građanima rekla, da ćemo je pokazati i da će ovoga puta sanacija konačno i saživjeti i biti završena. Mogu građani vjerovati u to, obzirom da su dva puta dobili obećanje da će se to sanirati, pa onda znači sa političkom promjenom vlasti nije bilo ništa niti od sanacije. Da je bilo političke volje, ajmo to tako politički reći, ono je moglo biti sanirano i zatvoreno 2000. godine. I tada je 98. i 99. godine napravljena studija studija za sanaciju deponije ili vas također je došla na komisiju ocjenjena i sve ove posljednje dvije studije iza te podloga je vađa, korištena iz te studije. Pa tako je zapravo prostorno planska dokumentacija, činjenično stanje, samo što se povećavalo, povećavala se količina otpada, a u principu način sanacije gotovo bio isti, sa, malo možda sada drugačijim tehnologijama sanacije stavili su se sistem za određivanje što ga je, nije bilo, jer se tvrdilo da je manje smeće pa neće biti metana, što sada jest napravljeno i tako. Dakle, upravo ove smjene vlasti i, i nekakve političke volja ili nevolja, da tako kažem, je dovela do toga da, su, da se puno novca potrošilo na izradu studija, utjecaja na okoliš, raznih elaborata, razna možda putovanja, ne znam ja, gledanje načina baliranja, ovoga, onoga, da eksperimentiranja. Taj, ta valirka, tako je. Se potrošilo, potrošilo se nad sve vrijeme koje je u ovom slučaju bilo najdragocijenije i presudnije čak negoli, negoli i novac jer smo mi mogli imati sve to skupa već napravljeno 2000 do 2004. A U vremenu smo dobili 2000 tona kroma. Evo, ponovo vi za to. To bode u oči, to, to smeta i svim građanima i to, to je ono čini mi se što možda nije trebalo. Uz sve ove nevolje koje smo imali to se nije smjelo možda dogoditi i mislim da to nije bio možda dobro i dobro određen posao. Možda mi evo sad još za kraj reći ove mjere zaštite okoliša i evo, pa, o, ja vjerujem ja da, sam da će ta čredla... studija proći. Da. Ona je prošla. Saživjeti i da će se da se po njoj raditi. Pa hoće i mora. zapravo, već se po njoj počinju i ovi radovi koji, koji se sada rade na preslagivanju otpada, a i izdavanje lokacijske, je sad pitanje koji, koji dan, zatim i građevinska dozvola. Mjere zaštite okoliša koje su određene, ja sam već rekla da je to utjecaj na vode, jedna od najvojačijih mjera koja je tu određena. Zatim utjecaj na zrak, zatim su određeni utjecaj na tlo, utjecaj na faunu, utjecaj na prirodnuti i kulturnu i povijesnu baštinu, ali nje ovdje na tom sreću nema pa nisu neke posebne mjere. Zatim će se pratiti u i Buke. Među utjecaj s postojećim i planiranim zahvatima, utjecaj na krajobraz, utjecaj u slučaju ekološke nesreće da je ne, odrađen i utjecaj na zdravlje ljudi. Evo, to je ovoga, ono koji su mogući utjecaj i koji će se morati o no, kojima će se morati voditi računa i u tijeku sanacije, pogotovo onih 10 godina odmah nakon sanacije, a i sljedećih još deset godina kroz dvije godine. Možda mi sad samo još za kraj reći kad će to biti isprezentirano ovako, javna neka prezentacija biti će održana, eventualno ja znate za, gdje ja mislim da će to udruga zašto okoliša ona se obvezala uzeti se za zadaću kao i li je i do sadašnje dvije studije, uvijek se potrudila za građane napraviti, može to napraviti i gradska uprava jer projektant je rekao da stoji na raspolaganju, da se dogovorimo kad prođu godišnji odmori u ruinu. Mislim da bi to bilo najbolje u vele učilištu obično ili, ili, ili u gradskoj vječnici uzeti jedan termin, uzeti jedno vrijeme pogodno za sve i dobro oglasiti i prezentirati tehnička rješenja i sve ove mjere u kojima sam ja govorila da će biti ljudima pokazati i prikazati da vide kako će izgledati deponija nakon sanacije. Potpuno mogu vjerovati u ovu ekipu, da kažem, koja radi na sanaciji, u ljude koji iz grada vode brigu o ishođenju dokumentacije za sanaciju i u rujnu, kad bude ta sanacija, ja pretpostavljam da bi već mogla biti i građevinska dozola, lokacijska sigurno, izdana. Znači u rujnu bi negdje moglo biti da, prezentacija? Da, oprašana. bilo bi, ja mislim, dobro rujan kad se svi vrate iz godišnje, kad se ono počne normalno ono raditi da i, i građane pozvati na jednu javnu prezentaciju i prezentirati sve do sada urađeno, činjenice, činjenice dakle ovoga trenutka na deponiji, a i ono što slijedi. Sva tehnička rješenja i sve mjere koje će se poduzimati. A vjeren da će to veseliti građane Karolca, posebno građane Ilovca? Pa mislim da će njih najviše veseliti e, osim toga za kako i to, ali i to kad će tamo biti postavljen ključ u bravu i kad će prvi kamioni krenuti na Babinu goru. Ta će oni moći reći to je to i Lovca više nema. A sve ove godine, ja sam sad rekla da ne vjerujem baš u 2010 će oni još morati trpiti jako puno i smrada, i otpada, i kamiona, i buke, jer sanacija je sve to. I s tim smo svimi na, na čistu i vjerujem i oni, ali ako znaju konačnici da će to rezultirati, da će možda 2011. tamo biti ključ u bravi, a oni krenut prema babinoj gori, e, ta će moći reći hvala onima koji su to ono napravili. Ok, hvala vama na ovim obsežnim podacima. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas idućeg utorka u 20 sati. Do slušanja. Pero! Pero, reci šta se priča po gradu? Zbog čega Filipić on se kod njega? Ali red slobodno. Sve gluposti pričaš Sve tu priglupa pića Zemljih divnih madića I krasnih pičića, Opera u puna, Njegod ja težiš Daj molim te srce Na grbači mi ležiš Dopusti da kažem Jezičina skrati U realnost se vrati I prestani srati Sad jednom za svakda Vrlo jasno ti kažem I vjeruj mi bebo Nikad ne je Spikama davis, pretjeruje stalno Al' tako si uvijek, ne znam te odavno Već jednom odrasti, sa nekim se skrasi Od osade puste, na kraju me sam razmišljao o tebi Jasne zakričke steko Opizdio jesam I sve sam ti rekao Da si sjebana žena Popirana hijena Zata si glavna fora U svijetu kretena O kako gluposti pričaš Ну, господи, кричашь. О, как я глупо кричашь. О, как я глупо